היפופוטם! שאני מתכלה אחת, מסוון את הרגל, דוחץ את ידיים, מזיין את הספר, טלי-טלי-טלי-טלי-טלי-טלי. מי שם? שלום לך אישה באמבטיה, הרשי לי להציג את עצמי, שמי גדליה. מה, אתה מוכן אנציקלופדיות? לא, אני פסיכולוג. וכמה עולה בדיטניקה? גברתי, אני מבקש ממך, אני פסיכולוג מוסמך ויש לי טיפול ומבצע להציע לך. אני חושבת שאני לא מעוניינת. למה? כי כבר יש לי אנציקלופדיה. אולי נשכב על הספה? אין לי ספה במבטיה, אבל אתה יכול לשבת על האסלה שם. אוקיי, ספרי לי איך הכל התחיל. הכל פה שחור לבן פתאום. כשהייתי ילדה קטנה בגן, נהלכה מלחמה בין ילדי גן חדווה לילדי גן משה הסמוד. וגם משה הסמוך היה ילד קטן ומעצבן בשם ירוחה והוא היה נוהג להשליך לאכול בפנים תתחי את זה מה זה? לאכול בפנים! אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה אבל אימא, את במבטיה! לא חשוב, לא חשוב, בואי תיכנסי! תני, תני, תני, תני, תני, תני, תני, ומאז אני שם! איזה סיפור יפה! גם באנציקלופדיה שלך יש כאלו סיפורים יפים? כן, אבל יש דבר אחד שאת לא זוכרת! בשביל זה יש כאלה אינדקס! לא, לא, אני הייתי ירוחם! הילד הקטן שלי, לכ אותך! שנים אני מסתובב עם רגשות אשמה! באתי לבקש סליחה וגם הבאתי לך משהו קטן! אוי, אנציקלופדיה! לא היית צריך, ממש תגידי רוחם, יצא לך פעם לשמוע את הפינה שלי? כן בטח, ככה אני הטעתי אותך. אז תתחיל לשיר, אתה יודע איך זה נגמד תמיד. חלילי, כן. חליללילי, חליללילי, חליללילי, חליללילי, חליללילי, חליללילי, חליללילי, חליללילי, חליללילי, חליללילי, חליללילי. תאים נוספים תוכלו לשמוע באתר האינטרנט של היפופוטם. היפופוטם, co.il